Сім. Всередині було видно, як ракета, що навлучила в мене поволенькі суна через похмур полеть східній траєкторії до іншого боку поля. Як тільки вийде, то скоріш за все випарується. Поза як уся кінетична енергія, що витратилася при раптовому гальмуванні до 16,3 метрів за секунду, повернеться у формі тепла. Дев'ятура лежала мертвими обличчями донизу, якраз на краю поля. Це не було неочікуваним, але й не було тими новинами, які варто повідомляти під Лелем. Їх бойові костюми були неушкодженими, інакше б їм не вдалося сюди дістатися, але за останні хвилини стрибків і бігу було пошкоджено спеціальний шар, що захищав їх від стазису. Варто було йому війти в поле, як уся електрична активність тіла зупинилася і настала миттєва смерть. Відповідно, якщо молекули в їх тілах не рухалися швидше 16,3 метрів за секунду, то вони швидко замерзли на камінь. Температура їх тіл стабілізувалася на 0,42 градуси вище абсолютного нуля. Я вирішив не перевіряти їх тіла, аби дізнатися імена. Не зараз. Нам необхідно побудувати захисні позиції ще до того, як ворог може пройти крізь поле. На випадок того, що вони не вирішать не чекати, а вирізати нас. Активними жестами я зібрав усіх в центрі під хвостом винищувача, де була складена зброя. Її там було чимало, адже передбачалося озброїти втроє більше людей. Після того, як кожному було видано щит і короткий меч, я накреслив на снігу питання. Вправні лучники – підняти руку. Визвалося п'ятеро добровільців, і ще троє було призначено, щоб були використані всі луки. 20 стріл на один лук – це найефективніша далекобійна зброя з нашого арсеналу. Важкі з наконечниками з кристалів, рівних по твердості алмазу, майже невидимі навіть при повільному польоті. Розставивши лучників навколо винищувача, посадкові опори мали хоч якось захищати від ракет ззаду. Я помістив між кожною їх парою ще чотирьох бійців. Два метателя списів, одну людину з залізним кийком і одну з бойовою сокирою та метальними ножами. Таке розставлення теоретично дозволяло потурбуватися про ворога на будь-якій дистанції від краю поля до рукопашної. Взагалі-то, з вірогідністю з 600 до 42, вони могли зайти в поле з каменюками в кожній руці, без щитів чи якоїсь особливої зброї, і розбити нас до ноги. Це якщо припускати, що вони в курсі простазис. Схоже, що технології їх досить сучасні і заслуговують на повагу. Декілька годин нічого не відбувалося. Ми втомилися, як і будь-хто, хто очікує на смерть. Ні з ким поговорити, нікуди дивитись, лише незмінний сірий купол, сірий сніг, сірий космічний корабель і декілька однакових сірих бійців. Нема кого чути, крім себе. Нема іншого смаку чи аромату, крім свого. Ті з нас, хто мали хоч якийсь інтерес до бою, чигали з глибини куполу на появу перших туріанців. Отже, нам знадобилася секунда, аби зрозуміти, що атака почалася. Згори прилетіла хмара запущених з катапульти дротиків. Вона пронеслася в 30 метрах над поверхнею, чітко по діаметру. Щити були досить великі, аби можна було заховатися повністю, ледь пригнувшись. Ті, хто помітили атаку, мали змогу легко заховатися. Ті ж, хто стояв спиною або спали, мали покладатися у виживання на сліпу вдачу. Тут не можна було викрикнути попередження, та й стрілам було потрібно лише три секунди, аби подолати відстань від периметру до центру. Нам пощастило втратити лише п'ятьох. Одна з них була лучниця «Шабік». Я підхопив її зброю і став у лаву в очікуванні невідкладної наземної атаки. І її не сталося. За півгодини я обійшов усіх по колу і жестами пояснив, що першою річчю, яку варто зробити при якійсь події, це попередити сусіда з правого боку, торкнувшись його. Він вчинить так само і так піде по ланцюгу. Можливо, це врятувало моє життя. Наступна атака дротиками відбулася за пару годин, розпочавшись у мене зі спини. Я відчув штурхання, копнув людину справа, обернувся і помітив хмару, що опускалася, встиг підняти щит над головою, як за секунду, по ньому застокотіло. Відклав лук, аби витягти з щита три застряглі метальні снаряди, як почалася наземна атака. Це було дивне, вражаюче видиво. Десь зо три сотні ворогів одночасно ступили в поле майже плече до плеча по периметру. Вони, прикриті круглими щитами, за якими ледь ховалася масивна грудина, кидали такі самі дротики, які прилітали раніше. Я поставив щит попереду, він мав невеликий відступ, аби стояти рівно, і з першою посланою стрілою я зрозумів, що в нас є шанс. Я поцілив одному всередину щита, стріла пройшла наскрізь і пошкодила скафандр. Це була одностороння бійня. Без елементу неочікуваності стрілки не були достатньо ефективними. Проте, коли одна промайнула зі спина над головою, то холодок по спині таки побіг. Двадцятьма стрілами я дістав двадцять туріанців. Щоразу, як один падав, вони змикали ряди, тож навіть цілитися не доводилось. Коли закінчилися стріли, я спробував кидати їх дротики. Проте ворожі щити непогано захищали від подібної легкої зброї. Ми викосили гарну половину самими лише стрілами і списами, і ще задовго до того, як зійтись у рукопашній. Я дістав меч і чекав. Вони все ще переважали нас більше, ніж втричі. Коли вони підійшли на 10 метрів, бійці з метальними чакрами отримали змогу попрактикуватися. Незважаючи на те, що обертові ножі було достатньо просто помітити і часу долетити від метальника до цілі три секунди, туріанці реагували так само неефективно, піднімаючи щіт для захисту. Гострі, загартовані, важкі леза проходили крізь їх захист немов дискові пилки через картон. Перша рукопашна прийшлася на долю бійців з гійками. Металевий стрижні двометрової довжини з загостреними з двох боків зазубреним лезом. Туріанці мали свій байдужий або, якщо завгодно, геройський метод давання ради цій зброї. Вони просто хапалися за лезо і помирали. Поки людина витягала з мертвого хвата лезо, туріанець з ятаганом, ледь довше метра завдовжки, міг наблизитись і вбити її. Крім мечів, вони мали щось на кшталт болу – еластична стрічка певної довжини з дециметром колючого дроту на одному кінці і невеликою гіркою на інший. Це була небезпечна зброя, яка потребувала уваги. Не поціливши ні в кого, вона непередбачувано відскакувала назад, але вціляла вона досить часто, проходячи під щитами і обкручуючи ноги гострим дротом. Ми з рядовим Еріксоном стали спина до спини і з нашими мечами вирішили поборотись ще пару хвилин. Коли вцілілих ворогів лишилося пару десятків, вони просто розвернулись і помарширували геть. Їм слід полетіло трохи дартів, забравши трьох, але переслідувати їх ми не збиралися. Ворог міг просто розвернутися і почати бій знову. Наших на ногах лишалося 29 душ. Мертвих туріанців лежало разів у 10 більше, але задоволення цей факт не приносив. Вони могли почати все спочатку із свіжими трьома сотнями. І цього разу добитися свого. Ми позбирали стріли та списи з діл, потім вишукувалися навколо винищувача знову. Кийки ніхто не діставав. Я порахував багнети. Чарлі з Діаною вціліли, як і обоє офіцерів-консультантів. Вілбер і Жидловська. Гіллебоу стали жертвою палиці. Рудковський живий, а от Орбана поцілив дротик. Через день очікування стало схоже, що ворог вирішив йти шляхом виснаження, а не повторювати наземну атаку. Дротики перелітали постійно, хоч і не злим роєм, проте по двоє, по троє і по десятку. З усіх можливих кутів. Ми не могли тримати увагу постійно, що 3-4 години вони в когось поціляли. Ми почали спати вахтами по двоє на генераторі стазису. Місце прямо під гурою винищувача було найбезпечнішим. Час від часу туріанці з'являлися на краю поля, аби глянути, скільки наших лишилося. Іноді, задля практики, ми пускали по ним стріли. За пару днів дротики перестали літати. Я підозрював, що вони просто закінчилися. Чи ж ворог вирішив зупинитись, коли нас лишилось двадцятеро? Але наступна можливість була ще більш вірогідною. Я узяв один з кійків і висунув його з краю пола десь на сантиметр. Коли потягнув назад, то виявилося, що кінець його оплавлений. Коли показав його Чарлі, то той лиш похитав усім тілом вперед-назад. Єдиний варіант – кивнути в скафандрі. Таке вже траплялося і раніше, коли стази з поля не спрацьовувало. Вони просто відгородилися лазерами і чекали, поки в нас впаде кляма, і ми вимкнемо генератор. Вороги, певно, сиділи по кораблям і різалися в свій варіант підкидного. Я намагався міркувати. У такому незатишному, без жодного впливу на органне чуття місці, сфокусуватись на чомусь, аби раз по раз не оглядатися, було непросто. Ось учора Чарлі щось сказав. Думки губилися. Все, що я пам'ятав, то це недієздатність ідеї. Нарешті я зібрався з думками, скликав усіх і накреслив на снігу. «Винесіть з корабля нова бомба! Дотягніть до краю поля, пересуньте поле!» Житловська була в курсі, де в кораблі лежать потрібні інструменти. На щастя, нам вистачило клепки лишити всі люки судна відкритими до того, як запустили генератор, інакше б вони заклякли зачиненими. Ми дістали набір ключів з машинного і подерлися в кокпіт. Жінка знала, яку панель треба відкрутити, аби можна було заповзти у бомболюк. Я рушив за нею по трубі діаметром в метр. Взагалі-то я вважав, що там має бути темно, хоч в окострель. Проте Стазис підсвічував бомболюк тим самим тьмяним світлом, яке надавало тіний й зовні. Бомболюк був затісний для двох, тож я лишився в кінці лазу і спостерігав. Приміщення мало двері з ручним керуванням, тож ускладнень не виникло. Жидловська просто повернула ручку, і ми вповзли. Звільнити ж заряди було іншою справою. Довелося лізти назад у машину і шукати лом. Вона витягнула один, я інший, і ми покотили бомби. Поки злізали, сержант Ангелов вже працював над ними. Все, що нам було потрібно, аби спорядити вибухівку, це викрутити запобіжник на носі і прокотити щось в роз'ємі для запобіжника, аби вивести з ладу обмежувачі і механізм затримки. Ми швиденько приставили їх до краю поля, шестеро чоловік на одну бомбу, встановили одну за одною і махнули чотирьом, які чекали біля ручок генератора. Ті підняли генератор і зробили десять кроків у протилежному напрямі. Заряди зникли, як тільки поле омило їх силуети. Вибухи сталися без варіантів. На пару секунд там стало гаряче, як всередині зірки. Це навіть на ста засполе вплинуло. Третина купола ненадовго засвітилася темно-рожевим, а потім знову стало сіром. З'явилося легке прискорення, подібне можна відчути у повільному ліфті. Це означало, що ми сповзаємо на дно кратеру. Чи буде там тверде дно? Чи ми загрузнемо у розплавленому камінні, немов мухи в бурштині? Я навіть не подумав про таку можливість. Якщо так станеться, то, можливо, ми пропалимо собі шлях гігаватними лазерами винищувача. Дванадцятеро роз нас. Ага. Біля моїх ніг Чарлі накреслив на снігу. Як довго чекати? Це було до дітька влучне питання. Все, що я знав, то це приблизна кількість енергії, вивільнених в результаті вибуху двох нова. Я не знав, наскільки велика вогняна сфера утворилася, а вона визначає температуру при детонації і розмір кратеру. Мені була невідома теплоємність навколишніх скель чи їх температура кипіння. Я написав, один тиждень, можливо. Треба поміркувати. Корабельний комп міг підказати мені за долю секунди, але він не розмовляв. Я почав на снігу креслити рівняння, намагаючись отримати мінімальну і максимальну кількість часу, який потрібен, аби температура ззовні опустилася до 500 градусів. Ангелов, чия фізика була значно сучаснішою, робив те саме з іншого боку космічного апарату. Моя відповідь була такою. Будь-коли від 6 годин до 6 днів. 6 днів це за умови, що ці скелі проводять тепло немовчиста мет. Сержант отримав від 5 годин до 4,189 тисяч дня. Я проголосував за шість і виграв, бо більше ніхто не голосував. Ми багато спали. Чарлі з Діаною грали в шахи, креслячи фігури на снігу. Мені ж ніколи не вдавалося утримати в пам'яті позиції, що змінюються. Я перевірив свої розрахунки декілька разів і все ще отримував шість днів. Я перевірив і ангелові рішення. Схоже, що з ними теж все було в порядку, але я не здавався. Нам не зашкодять додаткові півтора днів в скафандрах. Ми у доброму гуморі дещо посперечалися з короченими карлючками нас лишалось 19-ро, коли ми випхали бомби назовні. Шість днів потому, коли я затримав руку на вимикачі генератора, нас лишилося ті 19-ро. Що нас там чекатиме? Звісно, в радіусі декількох кілометрів від епіцентру вибуху усіх турянців забито, але там можуть бути резервні сили, які просто чекають на нас на краю воронки. Як мінімум, можна висунути кийок назовні і повернути його цілим, Я розподілив людей рівномірно по всьому периметру з тим, аби вони не знищили нас одним пострілом потім готовий у будь-який момент увімкнути пристрій, знову натиснув вимикач.